Aztán ahogyan egyre jobban belenéztem a sorok közé, egyre jobban láttam, hogy itt aztán nagyon mély témáról van szó, és nagyon bele kell nézni, hogy ez eredetileg mi volt ez a szombatnak, mi volt a törvény, mi volt a tíz parancsolat, és hogy mi áll ebből, mi igaz ebből, és hogy hogy tekerték ki a farizeusok. Úgyhogy izgalmas lesz, tényleg. Röviden imádkozom. Atyán, köszönjük neked a te szeretetedet felénk. Köszönjük neked, hogy neked mi vagyunk a legfontosabbak. És bár mindig vannak olyanok, akik támadják azt a szabadságot, azt a szeretetet, amivel minket betöltesz, és az emberek megkérdőjelezik azt, hogy lehet-e vajon ilyen szabadon élni megbocsátásban, és a te kezedben lenni de mégis Te megáldasz bennünket, és megvédez bennünket, megerősítesz bennünket, ahogyan látni fogjuk. Kérjük, hogy segítsnénk megértenünk a Te kijelentésedet, a Te szódat hozzánk a mai napon. Ámen. Bevezetésként annyit nem mindenki volt itt a múltkor, például én sem, de meghallgattalak. Meghallgatom a mertnek a tanítását, hogy a Máté evangéliumában folytatjuk az utunkat, a tanulmányunkat, ahol is a 11. fejezetnek az első részéről Domonkos tanított nagyon részletesen, két héttel ezelőtt, a MET pedig annak a második részéről, szintén alaposan részletesen a múlt héten. Láttuk azt, hogy ezt az evangéliumot, ami azt jelenti, hogy jó hír, az embereknek. Ezt sokan elutasították. Akkor is sokan elutasítják, ma is. És akkor a szomorú dolog, hogy a leginkább, akik elutasították, azok a farizeusok és az írástudók voltak, az akkori vallási vezetők. Pont azok, akikre rá volt bízva Istennek az üzenete, hogy őt képviseljék az emberek előtt, és pont ők lettek a legmérgesebbek, amikor Jézus megjelent azzal a szeretettel és írgalommal, amivel volt az emberek felé, gyógyított, szerette az embereket. És ö, látjuk azt, hogy a 11. fejezetben megjegyzi Jézus, hogy ö, itt volt például a János, a bemerítő János, keresztelő Jánosnak szoktuk még nevezni. És ugye nem volt nem övett, és azt mondták, hogy ördög van benne. Ugye egy nagyon különös életet élt, kint volt a pusztában, és a Jézusnak a, az evangéliumáról előre beszélt az embereknek, és ez nem tetszett a farizeusoknak, nem tetszett az írástudóknak, nem tetszett a vallásos embereknek. Mert érezték, hogy ez valószínűleg keresztül fogja húzni az ő számításaikat, amiből nekik volt bevételük, nem kicsi, nem csekély, volt hírnevük, jó megjelenésük, dicsőségük, de egy hamis emberi dicsőség. És ö, aztán jött Jézus. Jézus, akit ugye, ő úgy mondja magáról, hogy az embernek fia. És ő pedig evet, ivott, és azt mondták rá, hogy ő nagy étkül, részeges, vámszedőkkel és a bűnösökkel barátkozik, és ez sem volt jó nekik. És kifogásokat találtak mindenféle kifogást, hogy elutasítsák azt az egyszerű jó hírt, hogy Isten szereti az embert és vonja magához. A 25. 27. versben azt láttuk, Na, bocsánat, nem nem, Jézusból kitörte egy háladás az Atya felé azt mondta, hogy hálát adok neked atyám! Mennek és Földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelenítetted. Igen atyám, mert így volt kedves te előtted. És látjuk azt, hogy mindig van, akit Jézus elérezzel az örömhírrel, és. Azt is látjuk ma is a gyülekezetben, ahogyan Pál mondta az első korintusi levélben, hogy nem sokan, ahogy itt is mondja, hogy a kisdöreknek jelenítette meg, hogy nem sokan vannak közöttünk, akik, akik nemesek. Inkább felolvasom egész pontosan. Mert tekintsétek csak a ti elhívásatokat, atyámfiai. Nem sokan hivattak bölcsek test szerint, vagy, vagy földi szempontból. Nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek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 Ismertek a 28. és a 29. versben, amelyik így szól, hogy Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyug megnyugosztalak titeket, vagy ö, megnyugtatlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok lelketeknek. És innen folytatjuk, innen folytatódik ez a téma a következő fejezetben. Látjuk azt, hogy a farizeusok, a vallásosok mindig meg akarták terhelni az embereket. Egy hatalmas csomag hátizsákot még a hátukra tenni. Már meg voltak terhelve. Látjuk azt, hogy Jézus múltkor is mondta a kilencedik fejezet végén, hogy látta sokaságot, és könyörületességre indult. Mert el voltak gyötörve, és szétszóra, mint a pásztor nélküli való juhok. Elfárad az ember a saját terheitől, a világ terheitől, és nem arra van szüksége, hogy még a vallásos vezetők még egy nagy hátizsákot tegyenek ránk. Na még akkor ezt nem szabad, ezt nem szabad, ezt nem szabad, és be kell tartani, és a szombatot így meg úgy. Na ezt fogjuk látni. És az érdekes dolog az, olvasom az első két verset először. Abban az időben a vetéseken áthaladt Jézus szombatnapon, tanítványai pedig megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni és enni. Látván pedig ezt a farizeusok, mondták neki, íme a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni. Mi történik itt? Először is, mi az a szombatnap? Tudja -e valaki, hogy mit, mit jelent a szombat? Szombatnap, amit itt a Biblia így, így hív, hogy szombatnap. Mondjad hangosabban? Igen, igen. Így van. Érdekes, hogy az előző fejezet végén azt olvastuk, hogy Jézus nyugalmat ad. Kétszer is. Azt mondja, hogy gyertek, akik megvagytok fáradva, és én nyugalmat adok nektek. És itt azzal folytatjuk, hogy pont Máté így fűzi össze az ő evangéliumát, hogy ez a szombatnapi, vagy pihenőnapi történet van itt pont leírva. Így van Ez azt jelenti, szó szerint ez a sabat, hogy pihenés, vagy nyugalom. És amint tudjuk, Isten Kijelölt az ő népének a tíz parancsolatban, a negyedik parancsolat, hogy pihenjenek egy napot. Olvassuk is ezt el, mert ez lesz a kiinduló pontunk, hiszen itt az, ez, ez a fő téma. Második Mózes, Mózesnek a második könyve, 20. fejezetének, a nyolcadik versétől olvasom. Megemlékezzél a szombatnapról, vagy és napjáról, hogy megszenteld azt, hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tég azon, se magad, se fiad, se leányod, szolgád és szolgáló lányod, se barmod, se jövevény, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon, át teremté, hat napon teremté az Úr az eget és a földet, tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. Sok helyen szerepel ez a szombatnap, vagy nyugalomnapja, a Bibliában, főleg az Ószövetségben, de mégsem találunk túl specifikus, túl részletes leírást arról, hogy mit jelent. Egy nagyon egyszerű parancsolatról van szó, valószínűleg a legegyszerűbb parancsolat, hiszen arról szól, hogy pihenj, és hogy ne csinálj semmi munkát. Ilyen egyszerű. És mégis, a farizeusok, az akkori vallásos vezetők, sőt a vallásos vezetők évszázadokon keresztül olyan szabályrendszert hoztak ebből létre, ami annyira bonyolult lett, hogy az egész szombat egy nagy teher lett végül, hogy mit nem szabad cselekedni. És akkor látjuk, hogy jönnek a tanítványok, Jézussal ö, vonulnak. Milyen jó lehetett Jézussal mellesleg a nyugalom napján sétálni valahol. És megéheznek. Vissza tudnál kicsit venni a hangból, mert mindig vissza nekem valahogy vissza? Köszönöm. Megiheztek, és tették azt az egyszerű dolgot, amit, amikor, amit ilyenkor tesz az ember. Nem tudom, milyen a búza mag egyébként. Valaki evett már úgy önmagában? Jó, Jó? ettél? Finom? Mennyire kell éhesnek lenni hozzá, hogy ráfanyarodjon az ember? Nem? Sok munka Mhm, mhm. Uh -huh, uh -huh. Jó, szóval uh, itt voltak, éhesek voltak, műzlit akartak enni. Tanítványai megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni, és enni, és így megdörzsölni, hogy ki jöjjön belőle. Mellesleg erre a gyakorlatra volt az Ószövetségben egy gondoskodás, egy szabály, hogy ezt lehetett tenni. Hogy valakinek a földjén az ember sétált, akkor ez egy engedélyezett dolog volt. mondom, hogy hol. 5. Mózes 23. fejezet 25. verse. Ha bemégy a felebarátod vetésébe, vagy embertársad ves, vetésébe, kezeddel szaggas kalászokat, de, ne sarlóval, ne vág, de sarlóval ne vágj be, bele a te felebarátod vetésébe. Tehát meg, megengedte Isten, sőt, ö, kimondottan egy lehetőséget, egy engedélyt adott rá, hogy amikor az ember éhes, és valakinek a földjén van, az előző vers ugyanígy a szőlőről szól, akkor ez egy engedélyezett dolog volt. Azonban a farizeusok, ahogy a második versben látjuk, azt mondják, hogy ez nem szabad, nem szabad ezt ezen a szombatnapon, ezen a pihenő napon tenni. Fölmerül a kérdés, hogy miért adta Isten a törvényt? Miért adta Isten a tíz parancsolatot? És miért adta Isten a szombatot? Szerintetek miért adta? Miért adta Isten a szombatot, ezt a pihenőnapot? Van-e valakinek esetleg? Igen. Emlékezzünk ő rá, és pihenjünk, lazítsunk. És úgy általánosan a, a törvényt, a tíz parancsolatot, azt, azt milyen cél alatta? Vajon. Nyilvánvalóan egy szempontból az ember védelmére, hogy ne tegye tönkre magát Izrael népe, mint ahogy a szomszédos népek tönkretették magukat, feláldozták a gyerekeiket égő áldozatként, meg egy csomó destruktív dologban vettek részt. Másrészt pedig, hogy magához közel vonja Isten őket, és végül látjuk az új szövetség szempontjából azért is, hogy felismerje az ember a bűnösségét, és Jézushoz vezesse őt, hogy végül is megmentést találjon Jézusban, Isten kegyelmében. A farizeusok viszont nem így bántak a, a törvényel, és... Majd a 23. fejezetben, és abból szeretnék idézni, Máté evangélium 23. fejezetben fogjuk látni, hogy mit csináltak a törvényel, és miért lett Jézus is, mérges őrájuk. Azt mondja, jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be. Akik be akarnak menni, azokat sem bocsátjátok be. Azzal, hogy a törvényeket olyan bonyolultsági szintre emelték, és csupán a fizikai részét szemlélték, nem pedig a lelki, eredetileg ez egy lelki törvény volt, hanem a fizikai részekre bontották le, ezáltal az embereket távol tartották Istentől. Holott pont az lett volna a dolguk, hogy közel vonják őket. Például a szombattal kapcsolatosan meghatároztak olyan dolgokat, hogy mekkora teher az, amit, nem, amit még, szabad, még szabad cipelni vagy vinni, és mekkora az, amit nem. Ez a teher ez két száraz fügének a súlya volt. Képzeljétek el, hogy mit lehetett tenni szombaton. Az egész egy gőcs lehetett, hogy jaj, mit, mit tehetek. Például állítólag egy nő nem nézhetett a tükörbe. Mert hogyha talált esetleg egy ősz hajszálat, és az kihúzta, az munka volt. Különösen az aratás. Ar ar Aratáskor? Nem, nem. Ja, aratás volt. Az, az egy Azért egy volt munka. Bizonyos fajta munka. Bizonyos igen, aztán meg volt határozva, hogy milyen távolságot tehet meg egy ember. Nem mehetett többet, ez körülbelül 915 méterre jön ki, amit meghatároztak, de nem mehetett az ember ennél többet. Ha többet ment, akkor valójában ők úgy értelmezték, hogy méltó volt a halálra, meg kellett ölni. Úgyhogy ezt a legegyszerűbb parancsolatot, ami arról szólt, hogy az ember pihenjen, emlékezzen az óra és nyugiba legyen, azt olyan bonyolultá tették, hogy egy nagy teher lett az embereknek. És mindazal együtt látjuk a, a törvényekben, látjuk a parancsolatokban, hogy ugyanakkor bölcsesség van benne. A mai napra is, mai napra nézve, sőt, a mai kultúránkban is szerepel egy nap, vagy kettő, amikor nem dolgozunk, hanem pihenünk. És ö, nyilván Isten törvényében bölcsesség van. És jó dolog az, hogyha lazítunk egy napot. Sőt, nagyon szükségünk van rá, azt hiszem, ezt mindannyian tapasztaljuk. Azonban felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet ma ezzel a szombatnappal. Ugye mi is hívők vagyunk, a mi evangéliumunk a zsidó ö, Népnek a történetéből származik, Isten először őnekik jelentette ki magát, mit kell nekünk tenni a szombatnappal, vagy a pihenés napjával. Kötelező -e ez a mi számunkra. Amikor először a pogányok közül, vagy nem zsidók közül lettek az emberek hívők, akkor létrejött egy konfliktus és magán a, a gyülekezeti, korai gyülekezeti vezetőkön belül is egy, volt egy nézeteltérés, hogy mennyire kell az összes törvényt, a tíz parancsolatot a nem zsidók közül való keresztényeké vált embereknek betartaniuk. És erről látunk egy részletes leírást az apostolok cselekedetei 15. fejezetében, és voltak olyanok ott, némelyek pedig, akik júdeából jöttek, így tanították az atyafiakat, a testvéreket. Ha körül nem metélkedtek, Mózes rendtartása szerint nem üdvözülhettek, vagy nem menekülhettek meg. És Pálnak és Barnabásnak nagy háborúsága, vagy nagy veszekedése volt ővelük. Majd látjuk a többi apostolt is megnyilatkozni. És lényeg a lényeg, azt mondja itt, hiszen Péter, hogy most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába olyan igát tegyetek, melyet sem a mi, mi, mi, sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk. De itt nyilvánvalóvá teszi azt, hogy, hogy ezeket a terheket, ahogyan a farizeusok tanították, nem is tudták az emberek elhordozni. És egyértelműen azt mondták ki, 28. verstől olvasom, hogy nem szükséges sem körülmetélkedni, sem minden törvényt az Ószövetség szerint betartani ezeknek a hívőknek. Mert tetszett a Szentléleknek és nekünk, hogy semmi több teher ne vettessék reátok, ne legyen rajtatok több teher, mint a szükséges dolgok. Hogy tartózkodjatok a báványoknak áldozott dolgokról, dolgoktól, a vértől, a, fel, a fúlva holt állattól és a paráznaságtól, melyektől, ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben. Nem említi itt a szombatot, szombatnapot, vagy a pihenésnek a napját, hogy ezt milyen ö, fontos lenne betartani, ugyanakkor bölcs dolog ezzel élni. De manapság is vannak olyanok, akik meg nem tetszik a mi szabadságunk, hogy mi egyszerűen hiszünk Jézusban, és azt mondjuk, hogy megbocsátottak a bűneink, és ugyanakkor lazán élhetünk, és azt tehetünk, amit szeretnénk, és bűntudatot akarnak bennünk elteni, hogy mi nem tartjuk úgy a szombatot, egyáltalán melyik napot tartjuk, Arról is vita van ugye, hogy melyik a szombatnapnak a megfelelő, a vasárnap vagy a szombat, és akkor mit cselekszünk, mit eszünk, milyen ételt, vegetáriánusok vagyunk, vagy, vagy eszünk-e disznóhúst. És ö, látjuk azt az új szövetségben, hogy ö, ezek a dolgok nem jelentősek a mi számunkra, és nem ezzel kell foglalatoskodnunk. A Kolossi Levélnek a második fejezetében ezt olvassuk. 14. verstől. Jézusról szól ez. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, visszamegyek, mert úgy van értelme, 13. verstől. És titeket, akik holtak voltatok a bűnökben és a testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített, vagy életre keltett, életre keltett együtt vele, megbocsátván minden bűnötöket, Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért vagy ivásért, a vagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Senki tőletek a pálmát elne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyaloknak tiszteletében, amelyeket nem látott, olyakat tudakozódván, ok nélkül felfogalkodván az ő testének értelmével. Ma is látunk ilyen csoportokat, akik belekapaszkodnak sok igen részbe, és azzal foglalkoznak, hogy pontosan hogy kell az ételt, hogy pontosan milyen nap, mit kell csinálni, vagy milyen ruhában kell megjelenni. És erre bár van szabadsága mindenkinek, de senki ne ítéljen meg, ne hagyjuk, hogy mi, mi bennünk valaki büntetőt keltsen azáltal, hogy ezeket sorolja nekünk, és nem tart minket elég lelkinek. Pál valahol írja, hogy ő, aki így gondolkodik, az a gyenge, és ne vegye el a mi szabadságunkat. térünk vissza a Mátéba. Jézus így válaszolt nekik. Nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, amikor megéhezett ő és akik vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyeret, amelyeket nem volt szabad megennie neki, sem azoknak, akik ővele voltak, hanem csak a papoknak. Amikor Dávidot, Sámuel próféta felkente már királynak, az ószövetségben látjuk, miután Sault Isten elvetette, mert gonosz módon uralkodott, akkor Dávidnak még évekig menekülnie kellett mert Saul üldözte, meg akarta őt ölni, és nagyon nagy veszélyben volt az élete. Talán emlékeztek, hogy Saul fiával, Jonatánnal összebarátkoztak, és ő segített neki elmenekülni. És ekkor történt az, hogy amikor menekült az embereivel, akkor a templomnál és a papnál kapott menedéket, és egy olyan kenyeret, amit, ami a Szent kenyér volt, amit csak a papoknak szabadott megenni, kaptak végül ennivalónak. És ez egyértelműen tilos volt, de Jézus rámutat arra, hogy az ember a fontos Istennek. Nem a szabály, nem a betű, hanem az ember. És a szabály az azért van, hogy az embert meg tudja áldani, és gondoskodjon róla, és megvédje. Egyébként ez a kifejezés, hogy nem olvastátok-e. Ez egy szokásos kifejezés volt a, a rabbiknál abban az időben, amikor valaki kérdezett valamit, és akkor ez egy, mint egy ilyen megszégyenítő. Nem olvastad-e? És Jézus tulajdonképpen megszégyeníti őket. Nem olvastátok-e, hogy Dávid mit, mit cselekedett, és hogy, kapott, hogy menekült meg, hogy kapott tennivalót? Persze, hogy olvasták. Rengeteget olvasták. Ez volt mindenük hogy a törvényt olvasták, és hogy mi, mi volt az ószövetségben. Úgyhogy ez nekik egy nagy, nagy égés volt. Ez olyan, mintha nekünk valaki azt mondaná, hogy nem tanulta, de az egyszer egyet az iskolába. Kétszer, kettő mennyi. Körülbelül ilyen e, léptékű dolog volt. Úgyhogy megszigyeníti őket ezzel, és rámutat arra, hogy, hogy az ember fontos. És hogy Isten gondoskodni akar. Isten megáldani akarja az embert, és megvédeni. A tanítványokat is Jézus meg akarja védeni. A szombatnapon éhesek voltak, ettek, és ez rendben van így. Melesleg semmi törvénytelen dolgot nem, nem cselekedtek. Másrészt pedig nehéz azt elképzelni, hogy a farizeusok, hogy kimentek a, a, a mezőre, kimentek a, a szántásba, hogy tudták azt megtenni, úgy, hogy ne lépjék át azt a 915 méteres távolságot. Valószínűleg átlépték ők is. És látjuk azt, hogy lehetetlen volt betartani ezeket a törvényeket ilyen módon. 5. 6. vers. Vagy nem olvastátok el a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban, és nem védkezne? Mondom pedig nektek, hogy a templomnál nagyobb van itt. A papok is a papi szolgálatban, ugye szombatnapon meg volt határozva, hogy mit kell csinálniuk, és hogyha szigorúan a farizeusok elmélete szerint vesszük a, a szombatot, akkor ők is megtörték, maguk a papok is a szombatot, hogy rámutat ezzel is az ő következetlenségükre. És utána azt mondja, hogy a templomnál nagyobb van itt. Magára utal. Ami különösen felhergelte a farizeusokat, mert ez nekik egy káromlásnak számított, hogy mi az a templomnál nagyobb van itt, az ő dolgoknál, a templomnál. De mi tudjuk azt, és könnyű látnunk azt visszatekintve, hogy Jézus hozta létre a törvényt. Jézus hozta létre a templomot. Sőt, Jézus teremtette az embert, ő teremtett minket, hogy tudja jól, hogy, hogy mit hogyan kell értelmezni. A templomnál nagyobb van itt. Hetedik versben azt mondja, hogy ha pedig tudnátok mi ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat. Istennek a szíve az ember felé az, hogy gondoskodni akar, védelni, védelmezni akar megerősíteni akar, Vonja, vonni akarja az embert ő maga felé. Nem pedig az áldozat, az áldozatokból, e fajta áldozatokból, hogy a szombatnapon mit lehet csinálni, meg mit nem, Istennek elege volt. Mert ezek távol tartották az embereket őtőle. Pont, hogy olyan szabályokat hoztak létre, amit Isten egyáltalán nem akart mert ettől az emberek még jobban megterhelve érezték magukat. És ö, ugyanez az eset le van írva két másik evangéliumban, a Lukácsban is, és a Márkban is. És a Márk evangéliumában azt olvassuk, hozzáteszi Jézus itt, hogy a szombat lett az ember ért, és nem pedig az ember a szombat ért. és az ember fia a szombatnak is az ura. Micsoda óriási különbség, hogy az ember van azért, hogy beteljesítse ezeket, és, és, az, és ilyen bonyolultságra kell vinni a törvényeket, vagy pedig azért van a szombat, hogy te pihenhess, te nyugalomba lehessél, és te neked megbocsátassanak a bűneid. És szabadságban legyen Jézussal, ez Istennek a szíve. Mert a szombatnak is ura az ember fia. És elment onnan, ment az ő zsinagógájukba, és volt ott egy elszáradkező ember, és megkérdezték őt, így szólván, szabad-e a szombatnapon gyógyítani? hogy vádolhassák őt. Mindenféleképpen törbe akarták őt csalni, és valami kifogást akartak találni, valami fogást akartak rajta találni, hogy meggyengítsék a hatalmát, és végül is látjuk majd, hogy meg is akarták őt ölni, már akkor. Szintén a szombatnapra, a bonyolult leírásában, a zsidóknak, volt egy, egy olyan elmélet, egy olyan szabály, hogy ha valaki megsérült, akkor be lehetett kötözni, lehetett ilyen módon gondoskodni a stabilizálásáról, de nem lehetett gyógyítani. Valamilyen gyógyírt, gyógyszert már nem szabadott rátenni. És ebből származik az, hogy Jézust próbálják itt törbe csalni, hogy vajon gyógyíthat-e a szombatnapon.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 Arra mutat rá megint, látjuk folyamatosan Isten kegyelmét megjelenni ebben a fejezetben is, hogy mennyivel drágább az ember a Júnál. Ugye a Jú az, az ő önzésük, az állatokból éltek, az volt az ő jövedelmük. Ha elveszett egy állat, az óriási anyagi veszteség volt. De azt mondja, hogy az ember mennyivel drágább ennél. És akkor mondta annak az embernek, nyújtsd ki a kezed. És kinyújtá és olyan éppé lett, mint a másik. És meggyógyította azt az embert. Megint Istennek a szíve, hogy jót akar tenni, felszabadítani akar, megbocsátani akar, levenni a terhet az emberről, és nyugalmat adni, és megáldani az embert. A farizeusok pedig kimentek, és tanácsot tartottak ellene, hogy hogyan veszíthetik el őt, vagy hogyan ölhetik meg őt. Jézus pedig észrevette ezt, eltávozott onnan, és követte őt nagy sokaság, és ő meggyógyított, meggyógyította minnyájukat. Nem jött még el akkor az idő, hogy Jézus a keresztre menjen, és megöljék, ezért inkább nem ö, harcolt velük ott tovább, hanem tulajdonképpen elengedte őket, és kikerülte ezt a helyzetet, mert nem jött még el az ideje annak, hogy, hogy feláldoztassék. Arról már beszéltünk többször itt, hogy Istennek és Jézusnak is megvolt egy pontos terve, hogy mit, mikor csinál. És ekkor még nem jött el az ideje annak, hogy a keresztre menjen. És akiket pedig meggyógyított, csodálatos dolog, hogy a szombatnak, meg a farizeusoknak, meg mindennek az ellenére nagy sokaság követte őt, és minnyájukat meggyógyította. Milyen jó, hogy nem úgy tartotta be a törvényt, ahogyan a farizeusok szerették volna hanem inkább az emberekkel foglalkozott. És megfenyegette őket, hogy ismerté ne tegyék, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta mondása, aki így szólt. Íme az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az, él, az én lelkem kedvét lelte. Lelkemet adom ő belé, és ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem verseng és nem kiállt az utcákon, Senki nem hallja szavát. A megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, míg nem diadalomra viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a pogányok. Ez egy idézet az Ézsaiás 42-ből, és itt látjuk azt, hogy Jézus a földi élete során hogyan viseltetett, és milyen alázatos volt. És a 20. versben, amivel szeretném befejezni is, egy érdekes idézet van, ami szintén onnan jön az Ézsaiásból. Azt mondja, hogy a, a megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertya nem oltja ki. Ezekkel a farizeusokkal sem akart Jézus elbánni. Szerette őket, mint halálig. Őértük is ugyanúgy meghalt. Tudjuk azt a, a Biblia más részeiből, például a Timóteus leveléből, hogy Isten nem akarja, hogy senki elveszzen, hanem azt, hogy mindenki megtérjen és eljusson az ő megismerésére. És nem akarta őket sem, bármit tehetett volna velük. lehífodott volna tüzet a mennyből, vagy még jobban megalázhatta volna őket. De látjuk azt, hogy amikor bevonul Jézus Jeruzsálembe, akkor sírva fakad azon, hogy, hogy Jeruzsálem elutasítja őt. Mert óriási szeretete volt az ő népe iránt. És ezek iránt a tanítók és vallásos vezetők iránt is. És ö, általánosan pedig ránk is vonatkozik ez a, ez a kifejezés. Megrepedezett nádat nem töri el. Nem tudom, hogy ö, nektek milyen a keresztény életetek, de az én keresztény életemben voltak olyan időszakok, amikor arra emlékszem, hogy ö, igen vékony volt az a jég, amit majdnem berepet alattam. Igen gyenge volt a hitem. És ö, olyan dolog történt, ami nagy csalódás volt, például egy nagy emberi csalódás. Egy lány van, akit szerettem, és óriási csalódás volt, mert úgy láttam, hogy teljesen a fejteteire, teljesen megfordult minden. Úgy tűnt, hogy, hogy együtt mennek a dolgaink, és a felé tartottam, hogy, hogy ő lesz majd az életem párja és egy szempillantás alatt ez meghiúsult. Akkor nagyon sok mindent nem láttam, de a lényeg az, hogy a hitem az nagyon meggyengült. Egy hát relatív hosszú időre. És könnyen előfordulhatott volna, hogyha Isten nem ilyen kegyelmes, és nem így viselkedik az emberrel, hogy elvesztem a hitemet, és elfordulok tőle, örökre. De Isten a megjelpedezett nádat nem töri el. És lehet, hogy van itt is valaki, vagy aki hallgatja ezt, aki, aki ilyen helyzetben van, hogy nem érti, hogy Isten mit csinál, nem érti, hogy miért a sok fáradtság és, a, és az értelmetlen küzdelem, mikor lép már Isten közbe, mikor lesz már valamilyen, változásabban a helyzetben. De Isten így áll hozzád. Ő nem töri el, hanem egy megnyugvást akar adni, egy megújulást akar adni. És mellesleg a történetet befejezve hihetetlenül megáldott utána Isten, nagyon sok mindenben. Úgy éreztem, hogy visszatekintve úgy látom, hogy nagyon vigyázott rám, hogy ne ne érjen még nagyobb fájdalom abban az időben, amíg ez a regeneráció vagy, vagy ö, megújulás hogy gyógyulás, gyógyulás igen, lehet annak is nevezni, tartott és nagyon megáldotta az életemet úgy a munkahelyemen és aztán ö, meg, meg egyéb dolgokban és aztán ö, csodálatos módon gondoskodott rólam és ö, Hát látjátok a családomat, akik most nincsenek itt, csak félig, mert Dóra kicsit beteg lett reggel. De nagyon megáldott bennünket. Mindenféle módon, gyerekekkel, lelkileg és fizikailag is. Nem törő el a megrepedezett nátszálat, és a pislogó gyertya belet nem oldja ki, hanem inkább életet lehel belé hogy felépüljön, és, és ő, őhozzá haza találjon mindenki. És kegyelmet találjon, és olyan szabadságot, ami mind a világ számára érthetetlen, mitől vagy te ilyen vidám, hogy lehetsz ilyen felszabadult, amikor a munkahelyen problémák vannak, meg majdnem kirúgnak. Mind a vallásos emberek számára érthetetlen, hogy itt vannak ezek a keresztények, és, és olyan furcsák, hogy nincsenek ezek a Szabályok. Nem mindig három részes öltönyben mennek, és, és szabadon dicsérik az Urat, és megoldást találnak az élet minden problémájára, és mindig felszabadultak lesznek. Úgyhogy ez Istennek a szíve, adjunk neki hálát, vigyük elé az életünket, mert ő nem még egy nagy hátizsákot akar adni a hátunkra, jó nagy kövekkel, jó nagy súlyokkal, hanem azt a terhet, ami felgyűlöm lett az életünkben, a saját döntéseink miatt, a bűnünk miatt, és a világ gondjai miatt, azt a terhet le akarja rólunk venni. Be akar mellénk állni, jobban mondva azt szeretni, hogy álljunk be mellé, ahogy a Matt a múltkor tanította, be mellé az igába, tanuljuk meg tőle, hogy ő szelíd és alázatos szívű, és nyugalmat találunk a lelkünknek, hogyha vele megyünk. Miért? Mert mindenünkről gondoskodik. Amikor éhesek vagyunk, fizikailag kapunk haját, amikor éhesek vagyunk, lelkileg táplál minket. Amikor meg kell minket védeni, megvéd minket. És, ahogy tudjuk a a Bibliából ő hordozza a mi terheinket. Úgyhogy a legjobb dolog vele menni együtt. Imádkozom röviden. Atyán, köszönjük neked, hogy nem hagysz minket magunkra. Köszönjük, hogy a te válaidra vetted a mi bűneinket. Köszönjük Jézus, hogy a keresztre vitted azt, és eltörölted azt az adós levelet, ami volt a mi bűneink miatt, és a törvényszegéseink miatt. És hogy olyan szabadságot adtál nekünk, ami mindenki számára irillésre méltó. Köszönjük, hogy már megbocsátottad az összes bűnünket, és vele teljes biztonságban lehetünk. Kérjük, hogy segíts ezt átvenni, ezt élvezni, és hadd dicsőítessék a te neved, a te szereteted a mi életünkben ezen a héten is, ami előttünk áll. És kérlek, Uram, hogyha ha van itt olyan, aki, aki küszködik, túl sokodik, és nagy teher van a hátán, akkor kérlek, hogy, hogy vedd azt magadra, ahogyan ígérted is. és Segíts nekünk, segíts ennek az embernek ezt átadni. Te neked. És viseld a gondunkat, hiszen arra teremtettél minket, hogy veled kapcsolatban éljünk. És ne nekünk kelljen egyedül hordozni a terhünket. Hanem, hogy te segítsél nekünk mindenben, ahogyan igyekszünk téged keresni. Ámen.